binata mama kwa sababu mara nyingi ndiyo wanaonewa baba huogopewa fanya ufidhuli wako kwa baba wewe atakavyokuambia kwani kutakia nini eh? ha nini atakwambia tumbele sura zake oh wewe hey, juzi ulikuwa hivi sasa unkoa tena sitataka kukuona ah sasa tafuta hiyo laana tu uone kama utafaulu katika maisha yako jamani jamani suala la wazazi wangu suala la wazazi wangu khatari sana suala la wazazi wangu jamani allah ausia wa wasaina al insana bi wadidayhi ni allah ndiye aliyekuhusu subhanahu wa ta'ala na na rili ili uishi na raha katika hii dunia. Wataka kuiona raha hii dunia. Hakikisha mzazi wako mpaka sabuni anaogea ulizia vipipo. Hakuna nenda kanumuo Singoje ulizo. Unapokuwa wachinjambuzi nyumbani kwako siku ya idi uchinjambuzi mwanzo wangalia. mama yako anaye hana basi mama chukua hiyo. Ama nusu hii yako sasa mkeo akikwambia, "Lakini yuko peke yako, ya kuhusu nini wewe?" Asiingie kabisa baina yako na mzazi wako. Akianza tu akifika hapo hapo ulipofika. Huu ni mpaka ambao hauguswi. Ifika swala na mama na baba. Asije mtu yeyote kaja akuingilia uhusiano wako wewe na baba yako na mama yako, utengeze vizuri kabisa. akikuridhia yule mzazi kuridhia Allah Subhanahu wa maisha yako yatakuwa sahali sana kuna watu wana makazi makubwa lakini ukiona waishi kila siku wanavyosema watu wa mtaani huku kila siku mwani hana kitu kila siku hana chochote akitembea alalamika tu Ah, hakuna baraka katika maisha yako kwa sababu wazazi wako hawako radhi na wewe na inshallah wazazi wako Wawe radhi na wewe kwa kile kidogo licho hata kwa kuwatembelea tu wewe maskini una kitu si lazima uwe tajiri lakini asubuhi ukiamka basi angalau udanganya danganya Ulimi pia huna ah, mamangu vipi hadi unamkaje salama Patakan kunumle kitu bwana ajua wazee wao kuna kitu. Ah shukran mabasi raha tu istireha yuaridhika na wewe mwanae. Ukienda uona mambo yako sahali, huna gari eh? Ukitembea kwa mguu tu wa mwanamtoto, simamisha gari kani. Bwana wenda kule, twende bwana. Mtu uswali naye msikitini na Ah nilikuwa sina tazama tatua. Ah ah. Allah akufanyia sahali mambo yako. Wala hutapata thabu maisha yako. Maadamu mzazi wako yuko na wewe